دنیات نن راتل حرام نه دي بلکې راتل دنیا ته حرام دي سوال باندې پوښي شو دي نن راتل حرام نه دي آلې کا راتل حرام نه مداري جواب ده او حرامون على قريتهم لازم ده او مقرر ده په هر کلی باندې اهل هلاك را همو هلاکړه یعنی اهل دې کړي سچې په هرہ مقرره ده انهوم لا يرجون چې دېو دنیا ته واپس نشي راتلې دیمانا وحرام واجب ادا په هر کړي ولابندې چې موږ هلاک کړه دې لراه شیقنن دیو دنیا تواپس نشیرت لی قدرِ ممانا حرامن پاک پلا مانا نولام بزائید شی حرامن علا قریت حرام دے پا علا قریت پہریو کلی کلی والوان الحلا کنا چمن خلا کړ دې دلرو انهم دات حرامه دا چنه میرجون چې ا کنا دیوا دوباره دنیا تراشي دا دوباره دنیا ترا تک په دیوانه حرامه پالو ماده شو چې دنیا نه دیا دنیا تڅرته واپس را نسی شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله وای چې دا خود سراحافظو یو ډول وا او وی دا به سیار جول اموات الی دنیا مړی مربز الجلال ویل چه حرام دا پیوکلی چه او ظلمنگا حلاکو انہم یرجون چه دیوبا دنیا ترائشی دنیا ترانشی حتا ایزا فتحت یعجوج و معجوج تردیچ پرانی سترشی یعجوج و معجوج هم من كل حدب ينسلون دیوار هرډراین عربیه نبی رسول الله میوژل ویل ول العرب من شررن قد اقترب هلاکت العرب العرب دا شرنا چډیر نس دې راغی فتوحات مررد می یاجوجا هاکزا نبی رسول الله صلی دی یاجوج دا دیوال کې دوه نسل الرادم چې کوم زل قرنین والے او پای کې سورې شوه محبوب یالم په دو ورکه دونه او اسپتن لګي سونه سورنګ وی اذا فتحت یاجوج وا ماجوج وهم من کل حذب ينسلون واقترب لوعد الحق خنیز دې وشی وادرشتنی فإذا هي ناغانه په سزاده دیتہ زمیری قیصہ ویلیشی نا گانا قیصہ بدائی شاخصتن افسار اللہ زینا کڑاگے بوت علی استرگدہ کسانوں چکو فرے کڑے قیامت نبی علیہ السلام لسنخ خودلے وے دجال برازی دخان برازی لگے زندہ سر دنیا کی را دابت الارچورت ویلیشیو زندہ سر اوہ پا دنیا کی را سرکن دیگی نر با دا قبلی دا ترا فرا خیجی و تلو اشمس من مغربی ها و نوزول عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم با دنیا ترازی یاجوج و ماجوج با پا دنیا رازی دریڈ او بیدل پوچ از مکا و خاص فن بالمشرق و خاص فن و خاص فن العرب یو دبدل وای په مشرق طرف بل په مغرب طرف بل په جزيره العرب کې و اخر ذلک نار ددن رستو یو اور بې چراوزیبه د یمنه تتردن ناس خلک برا شړي په محشر ته یا اور ورایشی د یمننا محبوب یالم صلی الله علیه وسلم دا نه په کوذری د قیامت لوی لوی ترمذی کی حدیث سیدی وخترب الوعد الحق خانز دیواشی وا درېستنی یعنی دا نه چرالی نوس پکې قیامت راځي خبر فزاهیا ناګانا کی صدا دا کلاګ به ولې ایستره ده که سانو چې کوفره کړه نو وی یارمان د مونږ لرا ته کیسره مونږه په غفلت کې ده دیو رازله بلکې و مونږه زاریمان یا کله تا سوغښت تا سوندګي کوي سوا ده الله نام د جهنم دی تا سوبه دیتا هم تم لہا واردون تا واردون داخلی دونکی ورطلونکی بھئی لوکانہا اولائی قویدہ کسان آلیہتم حق دارد بند گئی من آلیہوی ما وردوها دیو بنائے ورن نوطی دے جھانم تا او دا ٹھول بھئی پدے جھانم کے خالدون ہمیشہ دیو دا پاربا پدے جھانم کے زفیرون ہنارے بھئی اسویلی بھئی ہنارے فیر دی اول د زروته میلی شي او کله کله اغا چ هغهرا ارې ډیر زیات چغته ذفیر وئ دو دپاره په پارا ک بعض ظفیرون لی وي او نااره اووی ب او پ فيیا په دی کې لا اسمول چې د او بل خبرې بهناي. شور بایی پکڑ بایی چغی بایی سوری بایی یو بالخبر با پکی ناوری یکنن آیا کسان چوڑا نشوه ده لهم دیو تا زمان ده طرفنا, طرفنا الحسنا من نا زمان ده طرفنا الحسنا من جزا انی الحسنا بدل خیستان شا رحمت ده سعادت ده دا کسان آنا حادری جهنمنا مبادون لرکڑی شیوئی نا با آوری دیو پڑی که حسی کشد جھانم سزا خلا در کنار کشا بیم ناوری چگ بیم ناوری روڑی بیم ناوری او دیو فی مشدہ تا پاغسکے چو باری نفسو نو ددیو پاغسکے چو باری نفسو نو ددیو خالی ہمیشہ بیم لا يحظنهم الفضاء الاکبر نبغم جن قیدی لرا گبراحت لئی لئی گبراحت سشده چه مرگ براوسته شی صحیح حدیث دید جهانم او د جنت ترینزا جنتی آنطا وی دا پیج نئی آئی وی آورا با مرگ دی جهانمی آنطا وی دا پیج نئی وی با آورا با مرگ دی دیو دا زبا حق ریشی دین رستو بیا مرگ نئی دا لوی دا گبراحت شده ملائح زونهم الفضل اکبر نا باگم جن کئی دیو لرا گبراحت لوی شدو خدا مرگ ده او ملائی گی با دیو سرا الملائی کتو ملائی و تتلقا تلقی یو مهمان رازی و تیمخ لورشی مخلبا ورزیب دیو ملائک وی بحازا یوم کم اللذی داورستا شاگا دا چستا شروعا دا که دیشوام یومنا تیسواما باورا سور او بنغاڑو منگا اسمان کتوی سجل اس لیل کتوب پشان در انغفتو سجل پشان در انغفتو در جستر والا لیل کتب ای رجشت علا ل س چې کتابونه نه چ பونه نه چ د والله مو چکوشانند غلو دمونشي د باب س لل ک کا غزننو لرا لل ک کا غزنو لرا كما بدا انا اول خلق كتو سجليل الكتب ضمانم كولسه تصان دران رستلو السجل دكاگ زليل كتبه پسپلو كور خو باندې एकदा कागز سجل منشیتا مریشی سجل ريجستر تا مليشي. لسيجل ا كا غزونته مري کا تاي سيجل پشان در انغستلو د کاغزونو ليل كتبه پپلو کر خو باندې د کذا کاغز ست پدیکر خود او نه چي اودا کرخه پميان سي را وري كما بدانا اول خلق لك سنع چم ايفت ذكر اود او كما بدانا لك سنع چم ايفت اول خلک دا ول پیدائش نوید وه بیا بیت مات کو څنګه چې میا ول ته سپیړکړی بیا یې مات کولې شم وعده په مونږ باندې اناکونا فاینی یکن نو مونږه دلر کونکی کتبنا فی زبور پا من وقرار کړې واه په زبور کې من باندې پس پسله نصيحت دا خبرام په زبور کې لیکلې و کما ان الارضا يكن نظمك بیا په دې کې دوره وې په ندی یاد ارض نو مراد د شام دا یاد ارض نو مراد د جنت ان الارضا يكن نظمك د شام یری صحا عبادی الصالحون پا کی بوڑی دے لرا صحب بوڑی عبادی الصالحون بندگان زما چھ نیکان دی نیکان بندگان باد دا پا مراز کی اخلی نظم کدش شام اول شاہتا پا مراز کی ملاو شوا فاروق اعظم رضی اللہ و عنہ داغه په دا ورکه فتح 16 داغه په لاس فتح 16 او اول چې د دې وارث ګرځې ده له ماویه رضی الله تعالی نحوه ده ير سوائے بادیه صالحون ابا دې دني زروا ساده کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ملکه شام ta chikala tel lidiu de tul muqaddas diu da wina gairawa chwala an saxta yakhniwa ay da se ajiba kala gane che oi parwam na wa diu dan nawat layana shu bahar karawa talna yom yas maha sara uswala aya jaz awida khyal صحابه فاضيبو شانده صحابه فاضيبو چیکل ډېر سخته اغوي باندې اخر اغوي په دې پوه شو چې هر ورو 10 سال پودتلو نه وي اگر چې اخني سخته الله دګل په مفاسره برقراره اوسه کده مداویه وفد دی سره مې لا ورته را ستا سو اخر څه غرض ده تاسو سدا غارځي چې تاسو سدا عمل پټه کول غواړی نو هیڅ یې کوله دماغ باندې خراب وای ورته لکه څنګه نشو وین زمونږ په کتابونو کې دی چې دابا فتح کېږي د حضرت عمر فاروق خلاص ستاسو سدا امیر نوم ده او ودا ابن جره نو دا چر تکی ریشی دا ملک تاسو که دا خطسو یومی اشتاو کشل کارم دل تطیر که نشی بس پر دیکی مسلمانانو امیر چرک رایا فتحنا البلدان و رب الکعبان وا دکابه پر مې له قسم یې کړه مونږه فتح وکاو هغه ادا څنګه کې دی شي مونږ تاسو ته سوایو تاسو څنګه خبر اوې چې تاسو کتابونه کې د لیکلې چې تاسو د دیو امیر با عمر فاروقي نظمګ امیر خدای عمر فاروق کنا نو مسله دای دا نو بس کومه ده بیا کړه فتح وکاو اوئی عورتو ہے چه نشانات دا گه خود علی شویدی زمون پا کتابونو که واقعی کتا سخپل امیر را طلب که حراشی منگی او گروز منگا تصدیق ہوشی دی جنگا تا استاد دی کچابیانی با حوالکو اوئی ایر دا سنا چه داخل غدر چرطر اثرو نکی اميري محترم تا مشکلات پېښ نشي نووي د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه مشابه چ ډېر مشابه په دې کر د مسلمان آی ورته پیش کړ آی په کې ډېر غوور وک وک وک وک ډېر خو یار خلق په هغه په ټول کتابونو هغه د شبيح د عمر بهشک دی خومر نه دی ها البته مشابه بهشک دي مشابهت پریواني مسلمانانو ته تسلي او شولا ذوالفقار اعظم رضی الله تعالی عنہ اي پسي جواب راوړي غو ہمارے فاروق خپل غلام سره روان شولا سونه سفر سونه سخته را روان یو یو یو شړليو ده فوتوحاتو دوار ده قربان سم پيدا شنه چې د بیت المال یو پټه ځای نه شي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 الته انتظار د مسلمانانو ده هغه مملکت واله ام ټول په انتظار دي یعنی حرف اخر خبردار چې دا کا عمر او زمون په تسلی وش ولا تاسو باندې مشکلات او نخلاص شي مونږه هم خلاصو له انتظار د مسلمانانو زمون غویر را روان مسلمانانو امیرالمؤمنین را روان مسلمانانو بادشاہ را روان له انتظار ده چې کله مقدس بیتو المقدس تا دیو نزدیشو پس پداشت وقت که نمبر د چارا غی دا غلام را غی اگر تا یا میر المومنین خلیل پارا تول مسلمانان پا انتظار دا دی وقت که یا میر المومنین تا سور نزب استاد اخ مهار و اغورته دا کې دینشي دته ورای شي فنا فی الله دته ورای شي فنا فی دنیا ډله ټپله مونږه دنیا سربلندي مونږه دنیا نومو دولت هغه زمون نه پکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ای نئی ولامت تبو شریغ زوستمو ہمارے فاروق مہارنی والے تمام دنیا خلق پر تے انتظار امیرالمومنین مہارنی والے غلام سور دے اوہم چرے شوی رجا امیرنا زمن امیر, امیر راگے او چھگا شوا تکبیر آوازون شو اوی چتونو تا دا اوی اغا ماهران چتونو تا د خبل و بنگلو سرونو تا وخاتا چه گرو چه اغا ده که نده کلچه اوی وقتا تو اوی خواست سور کستا گوری چه میر بده ای اغای رو را اغا دو عمر نشانات خوب ده نظر نرازی زما مسلمانانو سالار ورته چنه زمنګ امیرغا نه ده چ په اوخ باندې سور بلکه زمنګ امیر محترم اغه ده چې د اوخ موهاري نیوله زمنګ امیر اغه ده امر فاروق رضی الله تعالی او راورسه پر د سو انا عمر دا سخت سی دا وا د مسلمانانو بادشاه راشي او پرې باندې ډېر سخته خلک باندې مونډې را سخته امیر المؤمنین راو را سي ستر استو ما نظرې زري رپينځه پزله کوله سفر کاوه پیدل پیدل وږه تګه امیر المؤمنين راغتا وې آ ماشران را لل لوي لوي علما پادیاں اماره فاروق ته په غور غور ګوري وای کتل وای کتل وای کتل ټول نشاناته د امیرالمؤمنین عمر الفاروق ته غی معلوم کړی شو دقدې البته که ما جوګه چې په امیرالمؤمنین باندې پراته و دایته وندونه حسابي چې به ديار لشکري اوس یو ټوکر نسته ده سره ډېر په غور سره ګوري او لکه کښه کښه فرق اعظم رضی الله تعالی عنہ لاس د سیکا خبره کول الله تعالی سره لاس د سیکا لاس د سیکا یو په وان پدې ځکه ښکارا شونه سړي چر کړه د پدېنه چې امیر داده عمر داده شابعانی امیرالمومنین عمر فاروق دا ور کړه چې ته عمر زموږ کتابونو کې لیکلی چې د مالک بده فتح کړي اور قیاظم رضی اللہ تعالی عنہ لسورزی یا پنزل لسورزی اگا دے کی حصارو اققبل او خیر روان کړه دانچو سو مال فتح شوه دے وس بہ سنئی او مخه تا خلق ش تا خلق امیرالمومنین سورزی سر څو بیا اققبل او خیر روان کړه روان سو کله چې فتح حسنه بیت المقدس په چټ باندې بلال حبشي تویې بلال اذان وکا دا شان بلال د بلال دی کله چې مکه فتح شو او هم د اذانه وایله اوس کله بیت المقدس د مسلمانانو لوی او عظیم بلزه فتح شو نو هم بلال اذان وایله ولکت كتبنا فی زبور مینبذ ان الارضی ارسوها عبادی الصالحون زمکا دا شام چدا پا کی بوڑی بندگان زما صالحان فاروخ اعظم دا فتح کرے اویا مکمل اسطوگنا مشری دا امیر ماوی رضی الله تعالیٰ نحو پاتی شوی دا یو مطلب و دی دی مطلب ان الارض يرثوها زمکره جنت په میراث کې وړي دیلره زمابندګان نه کان ان في عذاب بلغ القومنا القديم پرې کې تبلیغ دی دا قوم نه پرځای بد کونکي دي او ما رسولنا ک الا رحمت للعالمين ما نده لګل تا لره محبوبا مگر نتابدارانو تقبول پڑے او مخالفینو ددے رحمت ددے رحمتنا قدری وکرانو را دے کا ورن تمامی دنیا دا پارت رحمتی وما سلناکا اللہ رحمتا للعالمین وخشکایت کیا رسول الله دا سڑے مالا ما نکار دے رخ لی محبوب کار رانے دے او بوج ربا او چارا خوراک لاله بالکل کمره کوي شکایت کيده الله نبي پر پرجنګل رچه رحمتول عالمین خدا دے و ما رسلنا ک الا رحمت للعالمين موږ نه دګله تعالی را مگر رحمت د تمام عالم نه پاره یوزل نبی عليه السلام روان دي یو غسې ته و علی رسولین نبی علیہ السلام و استره وک اخیرا لی تمام معجزہ د نبی وای چټل دنیا ته سرغند شي چر رحمتول للعالمین و کی نبی دی استره وک اخیرا لی او الله ربو ری عزت دا حسین کویا کړه د تیرې شي معجزہ د نبی دی کی څه د اشکار مسره او ته رسول الله زادیو نیوالی اما پاکار کراوستی اما غلان زمیده کشوی زما ما شومان ما شومان بچی پاتی شوی واس با آغا پا انتظاری چه زمونگ آبای برازی ومگل بشوده را کئی زما غلان زده کشوی آبا را تا پی انتظاری نما پریدا چه زابوی لشوده بان شوده اوو بیا ادم صلی الله علیه وسلم ورته تفخکارې دا ممکن کېد شي چې ترانه شي ورته بل څاګاری زمو په نه او یا رسول الله زمو وعده ده زمو وعده ده چې واپس برځم نبی علیہ السلام د دې ارسه ایران استا د انتظار کوي دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرې حسین ده نډه را په مڼه مڼډلاळा چې ګوري څه ساته رستو حسين په خلو کې ډنډن راورسه دا زینې ټکي دلی یو دی د دې ودا خیاله چرته لا نبي صلی الله علیه وسلم تاسو سره شمه نو په ډېرې تیځې کې ده یو تاریخ کې دا سیمه لیکي ده په ټکي الله خوشاله وا ولانځه تشوا پر وچوله شاو د ورکډینود الله د نبی سره وا د کړه ور اور رسید نبی علی السلام د ادا وفاداری ولې دا ورته اچا د ذکر یو کسره زما ده دا مال نه راکه اورته د الله رسول ما ته د هیب کړه دایره چې په پیغمبر علیه السلام د پریح او محمد و سلم که ایلا رحمت للعالمین ورڅاوله نوای چې دا ما فريدا خو په زنده لري چې رحمت للعالمین پیغمبر دی نبی دی امنا د اله ګله تعالی را ایلا رحمت للعالمین مگر رحمت د تمام عالم نه پاره نکشه قدم نبی هي جنت کې راسته الله سے ملاته هي سنت کې راسته الله سره چتا ملاوی د محبوب عالم هغه خصت سنتونو باندې ملاوی پیغام د رحمت سره دې انما يوھا دا پیغام رحمت قل انما يوھا تو ايقن ان وحي کې دې شيما تا چې کنن اله است او ایا ایت سو غړې خودلني کې نو کا وړه دې تا سونو فقل اعزنتكم تو ایزه خبردار کوما تا سلا سوا په برابر برابر باندې چې برابر په مل د تا یو دمته او ما تپتنسته چاينز دې دې یا لره دې هغه چستا سرواده کې دې شي یقینا د الله کوي یا لم الجهر من القول ته پزورا د وینا نه او کويږي پښتا سو پټوي ما ته پتنسته شایع چاته خرد عذاب او امتحان ويستا سره پارا یا یو څه کئ تر یو نه ټي پوره پیغمبر ای الله فیصله وکا پین انصافا آرام زم رحمان ذاته المستعان داغه مدد خوسترې کی پغه سبانه چتا سو بیان وای بسم الله الرحمن اتی فَحَلْنَا سُتَّقُو رَبَّكُمْ ان زَلْزَلَةَ السَّعَاتِ شَيْهُونَ عَزِيمُ فَتَلْتِبِ نُزُولِكِ دَا ایک سو تین نمبر سُرَت دَي فَسْتَ سُرَتِ نُعُرْنَا نَازَلَ شَوِي مَكْهِ سَرَرَبَدْ دَا دَي مَكْهِ نَفِي دَ شِرْكِ فِي نفی د نَفِي دَ شِرْكِ یا الته کې نفي د شرک اعتقادي نو د صورت کې نفي د شرک فعلي یا هغه سورته تخويف بلا عذاب العظيم چې له آزاد ده څنګه ایتيان د قیامت ده راتلله قیامت دی نو دلتا دغه یو نوواله بیان نه شده قیامت رب محکر ازی و هی زلزلهت الصاع چې زلزله د قیامت ده دا داو د دا صورت تشرید مسایل ارباو دا تحریمات الله تحریمات الایباد نیازات الله نیازات الایباد الله حرام کړیاغه حرام دی بندگانو ګانو حرام کړیاغه حرام نه غلا دندم د نظر خیال وساته بندګانو پنم نظر نظر کول حرام دي سلام سره دي تحریمات الله تحریمات ال عباد نزور الله نزور یعنی ازات الله یعنی ازات ال عباد او مها د صورت داوا به ذکر کوي پدوایا تونه کې توحید مسله به پپینځو کې دلایل اخلاقی اوې په اتنو کې نقلي دلیل وې د واکې د ابراهيم عليه السلام په خوې وې سره د زواجرو نه کې حال د مشرکانو وې په لسوي اتنو کې نو بشارت وې په لسو کې تقسیم دې سورته سلو ربابونو تا اوله با په پینځه اجتماع اتا په دیکی با دوڑا دا بی بی او تخویفی اخروی بی دره خبره بی اوز اجرونه بی سلوره ما خبره دره عقلی دلیلونه او تینزه خبره تخویفی اخروی تفصیلا او بشارت دی بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول د مکه مکرمه د دورې اخر ده اول د صورت د مکه په دورې اخر کې نازل شوه اخر د صورت دا په مدینه کې نزکای راځیو عجیبه صورت ده عجیبه سورته امام غزنوی وی دا عجیب د دې سورته نه دا ده انها نزلت ليلن و نهارا سد شپې راغله سد و حضرات پا سفر او حضرات صف نبی باندې په سفر کې نازل شوه نو صف حضر کې مکی او مدنیه صف مکی دینو صف مدنی دین ناسخ او منسوخ ناسخ هم پکشته منسوخ هم پکشته او محکم او متشابهات صف کې محکم سم متشابه عجیب صورت نشه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوحن ناسو تاکو ربکم این نزلزلت شيء شئی اونعظیم ایو دنیا خلکو دا رب نویره گئی یکینا نزلزلہ دا قیامت یو شئی دلوی دا یو دا علامات دا قیامت نده چرا عزی بامخ که قیامت نا ایمام کرتے بھی ہوئی يوم ترونه تاسو له کله مرزيات عنا مرزاد په دغه رزماني یيني به ته چې راځه لکه دا هغه بچنه چې داور لا یو مرزیا دا یو مرزیا تندا مرزې ملها ولذن ترزعه مرزهګه ته له شي چې بچه شته چې ته ور کوي لکه مېثال په تور په داګه سات کې نو ور کوي خو بچے دے آو دا بچی شته ده او داګه خپل بچی ده په تیماسره هم ستدي نه په سینو کې شودام ستدي ته ته مرزه وای مرزه اتواګه ته له شي چې دا بیل فیل د خپل بچی ته ته چولي او دا بچی پخلکی تی شان ربانی تا گورا قانون داده چه دیخ دی پل بچی دا دا تیور او دا تی روی دا وقت کی دا مور بدینا نغافل کی ویرماشم تیز کی ها مگر دیو دیر عظیم و کار کرا شنو بیلا دا والله کله چې دا زلزلہ رااله نو هرتي ورکون کې مور بخپل بچينه غا په لشي بیا بچي بچي نه يوم ترونه ته زهلکุล امور زیاتن غا فلکیږي ورکون کې ابيام ارذات ابن قیم صاحب دا فرق دم او د چا کړه مرزیاتو کړه وَتَزَعُ كل ذَاتِ حمل حَمْلَهَا وَبَزِهِ گَي هَرَ خَاوَنْدَ اُمِيقْ بِلْ اُمِيدَ لَرَا وَتَرَ النَّاسَ سُكَرَا تَبَلِنِي به لَرَا نَشَ نَشَام خُوَمَا هُمْ بِسُكَرَا نَبَيْدِ وَنَشَادَ شراب نریس کلی بنگ نریس کلی یا لانا شنا شاوله کاری نکنا ز عبد الله بسختی صح hazard به الله و ما هم بسوکارا ولیکن عذاب الله شدید یا خدای قیامت نا مخ بده نبی واکی امید والا پهل امید وزه گئی هر تیور کون کی مور با دفل بچینا او کائی نیده قیامت پا دوران نصمانا کچر تا بچے وی امید وی نوگا بزیگی دلے وی شدت تا اشارت او سخت تا اشارت الناس من یجادین فلنا بعض اده خلقون آگا صدی چجگڑی کئی پا بارد اللہ کی بیدہ علم او تابداری کئی دا هر شیطان رٹلے شوی کتب آلائی ہی فارشکړشه دا پدوانه ان الله هو چکه ننسان دا ده چې دوستی وکړه د شیطان سره فانه یذلهو دا شیطان به ګمراه کیدلاره او هدا به کیدته راځي بدلاره اله اذا بالسير عذاب ده اور سوزونکی دا یا یوهنا و وینخلابات د دنیا اے دا تمام دنیا خلقوں کئی تاسو پشکی دباسنا وعوری فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ فَاسْمَوْلُ وعوری دا خبران منگا تاسو پیدا کڑی د خورنا سمم من نطفت بیا دا من اصل آدمم د خورنا پیدای کام بی هر انسان دا نطفینا پیدا سمم من بیا دا علقینا دا ټوټې د وینینا سوم میمزغتین بیا دا ټوکړې د واخینا مخلقاته او غیر مخلقاتین پراندامونوالا او غیر پراندامونوالا ان کلا باتی انسان د قلم او سلوی خورا زدانو تفایی بیا علاقات جوڑا شی تکڑا دیوینی بیا یو کھرپندے ترے نہ جوڑ شی چھنا پورا گوخائی نا پورا وڈوکے سمم ممزغت مخلقات وغیری مخلقا لینو بینا لکم لیا پارا چکر کار کمگا اکتاستا پا دیتا دریج بانی پر قدرتو ناو پل وَنُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْحَامِ قَرَارِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَرَأَيتمْ كَإِنَّمَا إِنَّكُمْ مَاءٌ فَأَنشَأَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ثُمَّ جَعَلَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ دا دا رزق و لئی و لکی دا دانی تا او دا دا عمل و لکی و شقی و سعید دا و لکی ایچن ایک بختبہ دا دنیا نزیو کا بدبختا بخاری کی دارے بیت دے ها طبع رزق و لکی چی پلانے دا پلانی بچے په دنیا آئی کے بعد سونا روزی نتا ولیکې چې کله به دنیا نزی عامله ولیکې چې څه څه کړونه به کوي ادم ولیکې شقیو بدبخت وي او کنه بختا الله تعالی هم لیکل الله يوملک راولي اكتب عايز سولکم اغيدا ولیکا بخاری کې روایت ونقر في الارحام من شاء د را ورکمونه پرین کې چونه چې زمونخواته شي نه میاشتېلسمیاشت درې کاله پوریم الله ا ساه وشي د ای زهخ درې کالو پورېو چې کله را پیدا شو خندې د کارته زه حکوي وونرو في ما نهشه الى اجل مصممم سممم نخرجوكم طفلا بیا رو باسم نتا سلرا پدا سی حال کی چماشو مانی سمم نو سمم یا اونسا سو تربیت کو کو کو کو یا سمم یک دیکم بیا اللہ تا سباقی پاتی کئی لی تبلغو اشدہ کم نیا پارا چوارا سے گئی اشدہ کم خلی زوانا الله یاستا تربيت کوم اماشومي نه تربيت د کومانو نو جوان سه ومن کوم اي توفا باستا سنا غسو کی چې مخ کې ځواني مرګ شي وروکه وروکه د دنیا نه لاړ شي ومن کوم اي توفا نخلاده کنه څوک فل عمر تورا سي څوک مخ کې ځواني ځواني کې د دنیا نه واخلي وكم من صحيح مات من غير عله وكم من عليل عاش حين من الدهر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر واده دپار به تیاری انتظامنا به د واده شروعي خبر وني چې زبد دنیا نظم اضا ارمان باي سو کا دغه چې ماکه د دنیا نه وان ان کو مې ورادو بای تاسو ناګه سو چې واپس کړئ الا ارزل عمر انا کر عمر تا کمزوري عمر تا ارزل العمر شاته واي قران دا تفصيل کړئ لکې لا عالم شنو کوي پس دایلم نه پڅشي ډیرو خیار باباو او خبرې خبری بے کولی نن آگا نا پوئیگی دا جی تا نا بابا جی تا نا پوئیگی ادھے اوسم پا خوش کی را نگئی شاگنو سی چه زمان پا مخ کی پیدا آگا بچه زمان پا مخ کی پیدا نن آگا ما توائی تا نا پوئیگی ستا دیماغ و کار پر خود دے دے باجانا سادہ توب خبری که اوسم پویا نشا د اوسم پا پردو بریتون پور انخطه الله د صاد رضی الله تعالی انونه من کلی شد دا دعا و ډېر رضیاتا کولا او په هر بچی باندې دا دعا یادवला اللهم انی اعوذ بکا من الجبن یا الله د بوز دی پنا راکا واعوذ بك من البخل يا الله ده بخلنا فنا راکا بك من ارزل العمر واعوذ بك من ان اردا إلى ارزل العمر دينا فدارا كربا چ كمزور يا عمر تو واپس سما واعوذ بك من فتنة الدجال الله ده فتنه الدجال نما محفوظ کروا او ماده عذاب قبر نما محفوظ کروا ندوا ملم perkara دشي ادوي ومنكم من يرد الى ارذل العمر مسند احمد تو ريت کرا گلی چکہ 90 سال تے اس پن گرے ور اسی اس کا دلیل لقب امین اللہ اسیر اللہ فل عرش لا کہیں سے شی شرورا امین اللہ اسیر اللہ فل ارض ومنكم يرد الى ارزل العمر لكيلا يعلم من بادئ علم شيءا نقي گيده فسدا علمنا پس بچړي او تاغيني اسم كيلرا حمدتن خوش به آب وجا بيد بيد او وب او خوشک گيا نا خوش به اوچا دې ته او بو د غیا نام راولي کومه په دوانه اوه اهتزت وربت اهتزت اهتزتان او خزيګي د ازمکا په و وربت او پرسيګي یا اهتزت معنا خوشاله شي خوشاله زمانه ده مان تر تازه شي وربت او راو وراب پرسيګي احتز اپمانه د خوش آلو لکه احتز عرش الرحمن لیموت سعد ابن عباده کلیچ سعد ابن عباده د دنیا نه لاړو نبی علیہ السلام دا سیویلیو دا اللہ عرش پا دی خوش آلو یا, یا خوش آلو شوئے یا خوش آلو یا خوش آلو شوئے یا خوش آلو احتزت وارابت وانبتت من کل زوج محیج اوراتو قید حر بٹی فید مننا یا اللہ دا دلائل دسد پارا دی زالکا دا دلائل لیتستا اقنو چی اقنو و الله پسا الله ان اللہ چی اقنن اللہ هو الحقو دا اللہ دے رشتی نے ہوا وانہو یوحی الموتا او د الله جو اندی کئی مڑو لرائے دا جوا وانہو علا کل شین قدیر دا اللہ دے پاریوسیزمان قدرت والا خدرت او صلو رم قیامت رات لونکی ده شک نشتے پای او پینزم یقناً اللہ پورتا کئی اغا سوکشی دی پا قبرونو کئی داوست دا بلی ڈلی حال ده شاگنا کارا تقلیت کونکی اغا نارو آ تقلیت ومن الناس بازی دا خلق و نام ایو جا دیلو اغا سوکتی چی جگڑی کئی فلائی پا بارد توخید علم نشتده بید علمان اقلی دلیل نشتده ولا حدن بید هدایتان اقلی دلیل نشتده ولا کتاب امونیر بید کتاب رو خاننا من وحی دلیل ورسر نشتده ثانی آیت فی اڑاوی اقبل ستل را دیتا دلانا ثانی آیت فی سمان شوا هوایا لعوی انا ونقه اڑاوی اقبل انپات اللہ لیو زلحان سبیل اللہ دے پارچ خلک خطا کی دلاردلانه دے دل پار پدنیہ کی شرمندگی او بس کوم ادتا پرز د قیامت عذاب سزاونی کی دا په صدا چې مخ کلی گلی ستا له سنو او یقینا الله نغہ ظلم کون کی په خپل حزبنده دا داځره مادل اده دا شکی پومن الناس د خلکونه میں عبد اللہ ہارا علی حرفن اگر سودی چې بندګی کيده الله په شکماني نه کور اسلام طرف تره نه دی بل طرف نه پر پورا دا قران سراس نه دی او نه ته روګردانې چې خیر تا په څه کې ملاویږي فائدہ کې ده دین کې ده کدنیا کې فاین اصابهو کورسیید تخر متواین شي په په دې دین کې ورته خیر میلاو شو بس ويدا خبر شي او کوراسی کې د تاسو امتحان څخه فتنه مصیبت او پریشانی نو پشي الا وجهه پپل مخبان